Отварянето на седемте печата В шеста глава на Апокалипсиса е описано отварянето на седемте печата. Отварянето на първите четири печата се разкрива под символ, където е изобразен кон с различни цветове. При отварянето на първия печат свети Йоан казва И видях, и ето, бял кон а яздещият на него имаше лък, и даде му се корона и той излезе побеждаващ и да победи. Шеста глава, втори стих. За втория печат е казано И когато отвори втория печат, чух второто живо същество да казва «Дойди виж» и излезе друг кон, червен, и на на него се даде да вдигне мира от земята, тъй, щото човеците да се избият един друг. И даде му се голям меч. 6 глава, трети четвърти стих. Този печат разкрива това, което човек е придобил във втората културна епоха на петата раса, персийската. Когато човек воюва, за да победи материята. Червеният кон е символ на тази борба, която човек води, за да победи материята. А издразът да се избиват един друг, означава, че трябва да загине всичко нова, което не може да прогресира до края на еволюцията. За третия печат е казано. И когато агнето отвори третия печат, Чух третото живо същество да казва: Дойди и виж! И видях: И ето, Черен ком, и яздещият на него имаше везни в ръката си. И чух нещо като глас от сред четирите живи същества, който казваше: Един хиникс пшеница за динар, и три хиникса е чемик за динар. А дървеното масло и виното не повреждай. Мярката и монетата тук означават това, което човек е научил през третата културна епоха да борави с мярката и числото. А черният коне човешкият интелект свързан с гъстата материя. Четвъртият печат. През четвъртата културна епоха се Явява Христос, за да победи смъртта. Разкриването на четвъртия печат е дадено последния начин. И когато се отвори четвъртия печат, чух гласа на четвъртото живо същество, което казваше: Дойди и виж. И видях: И ето блед кон, и името на яздещия на него беше смърт, и адът вървеше по диремо. И даде му се власт над четвъртата част от земята да умъртвява с меч, с глад, с мор и със земните зверове. Шеста глава, седми-осми стих Бледият кон символизира тук всички онези, които не са приели Христовия импулс на любовта. Представя всичко това, което ще отпадне от човешката еволюция и онези, които спадат към расата на злите. Тези, които ще отпаднат, се явяват при отварянето на четвъртия печат, който отговаря на четвъртата културна епоха, на петата раса, когато се дава Христовия импулс. Но тези, които са приели импулса на Христа, импулса на любовта, те ще вземат участие в духовния живот. Те ще образуват четвъртата културна епоха на шестата раса и ще бъдат господари на смъртта. Те са превърнали ума в мъдрост. До тук като символ беше използван конят, за да определи напредъка в развитието на човешката душа. От сега нататък развитието не може да бъде символизирано от коня. Потребен е нов символ. За означаването на онези, които са приели импулса на Христа, на онзи, който има седемте духове Божии и седемте звезди, се използва символът тези, които носят бели дрехи, т.е. бяло облекло, символ на безсмъртието на духовния живот. След това се казва как ще бъде изявено всичко това, което е добро и как ще падне всичко онова, което е зло. Може да се породи в нашия ум въпросът. Защо отварянето на първите четири печата представя пред очите ни тъй разочароваща и безутешна картина? Това е защото там се разкриват четирите подготвителни етапа през време на които тъмните сили са упражнявали голямо влияние, което води до дисхармония към разпадане. Отворените печати дават да се види в каменелата форма, облечена от тези, които не са приели Христовия импулс. Когато те се показват наново, те запазват онези форми, които са получили преди Христа. И ние ги виждаме да се появяват възседнали върху четири коня, представящи човешкия интелект. Това е древната фигура на човека, възвръщащ се към своята първична природа – кон. При отварянето на петия печат виждаме съвсем друго нещо – тези, които са приели Христа в сърцето си, които са приели Христовия импулс, са се явили облечени в бели дрехи човеци, които са били непризнавани, гонени, убивани. Те ще бъдат запазени, за да помогнат за одухотворяването на нашата планета Земя. Така, че общението с Христа е, което облича човека в бяло облекло, с което се явява при отварянето на петия печат. От това ние виждаме, че времето, когато Христос се появява на Земята, е от голямо значение, както за предходните, така и за следващите епохи. В шестата раса, когато ще се появят резултатите от първите четири културни епохи, хората, които ще живеят тогава, които са живели само с материални стремежи, ще бъдат измъчвани от своя материализъм, който ще им тегне, но към който те ще останат привързани. Можем да кажем, че всичко това, което ни се показва чрез отварянето на четирите печата, е в действителност едно разхождане в безната. Тези, които слизат в безната, са онези, които живееки в своя материализъм, не намират сили в себе си да преобразуват своята форма, която те са получили от миналото. Сегашната наша култура, която е чисто интелектуална, се наклонява все повече към безната. И тази тенденция, както върви развитието сега, все повече се увеличава и в бъдеще ще стигне до там, че човек ще се обезличи и ще изгуби своята индивидуалност. Единственото средство за спасение от това положение е хората да приемат христовия импулс, да приемат любовта, която ще удухотвори целокупния живот. Онези, които са развили в себе си духовен живот, те принадлежат към онези, които носят печата на Бога, те ще дойдат от всички народи и ще бъдат облечени в бели дрехи в шестата раса. В тази далечна епоха, когато ще се прояви Божията любов, ще се създадат братски отношения между хората и народите. Всички, които са получили в душата си Христовия импулс, ще вземат участие в създаването на това ново братско общество на базата на любовта. Тези хора ще се явят още в шестата културна епоха на петата раса и оттам ще образуват една братска общност – която ще преживее войната на всички против всички и ще влезе в новата раса. Те ще бъдат гонени, ще имат неприятели, но те ще поставят началото на шестата раса, расата на любовта и доброто. Петият печат При отварянето на петия печат се казва И когато отвори петия печат, видях под лотара душите на уния, които са заклани за Божието Слово, което опазиха. И те викаха с висок глас, казвайки, кога, Господарю, свети и истинни, не ще съдиш и въздадеш на живеещите на земята за нашата кръв? И на всеки от тях се даде по една бяла дреха и рече им се да си почиват още малко време докле се допълни числото и на служителите им и братята им, които ще да бъдат убити като тях. 6 глава, 9 и 11 стих Петият печат разкрива това, което човек е придобил в петата културна епоха. Онези, които са приели христовия импулс на любовта, трябва да трансформират живота си от външен към вътрешен. Те трябва да победят формата, което е символизирано с израза бяха заклани за Божието Слово. Заради любовта, която работи в човека, човек трябва да принесе в жертва външната форма и тогава ще се обличе в бяла дреха, дрехата на безсмъртието и на вечния живот. Шестият печат За шестият печат е казано и видях когато отвори шестия печат, че стана голям трус. Слънцето почерня като козиняво, ветрище и цялата луна стана като кръв. Небесните звезди паднаха на земята, като когато смоковница, разклащана от силен вятър, мята неозрелите си смокини. И земните царе, големците, и хилядниците, и богатите, и силните, и всеки роб и свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините. И казват на планините и на скалите, Паднете върху нас, изкрите ни от лицето на седящия на престола и от гнева на агнето. Защото е дошъл великият ден на неговия гняв. И кой може да устои? 6 глава, 12-17 стих Отварянето на шестия печат отговаря на шестата културна епоха на петата раса. Когато ще се изявят придобивките на 6 шестата културна епоха на петата раса, когато човек ще започне да живее един по-духовен живот, тогава в онази далечна епоха човек, а заедно с него и земята, ще бъдат така удохотворени и човек ще бъде в контакт с реалността на духовния свят, така че външният свят ще изгуби това значение, което има за днешния човек. Сетивният свят ще изгуби това значение, което има за хората от сегашната епоха и ще потъмнее, за да изпъкне духовната реалност. Учителя се спира на този символ и казва, че изобщо Слънцето представя държавата, държавната власт. Луната, различните религиозни системи, а звездите – великите хора. В онази епоха, за която става реч, всички тези неща ще бъдат без значение. Те принадлежат на сетивния свят, който е изгубил значението си за човека. А всички от които се плашат от гнева на агнето, са тези, които не са приели Христовия импулс, и не са пригодни за духовен живот. За тях това отпадане на света, на формите, ще бъде цял ужас, като че светът се руши. Разкриването на шестия печат продължава и в цялата седма глава на Апокалипсиса. Отварянето на шестия печат става, както казах, в шестата културна епоха на шестата раса. Тогава се изявяват плодовете посети в шестата културна епоха на петата раса. Шестата културна епоха на петата раса е тази, която Апокалипсисът нарича Филаделфийска църква. Тя ще се образува от всички тези, които в петата културна епоха на петата раса са приели духовния импулс на Христа и са приложили любовта, като образуват едно велико братство на човечеството които не са приели този импулс на любовта, остават вън от тази културна епоха. По такъв начин човечеството още в края на петата културна епоха на петата раса ще се раздели на два големи клона. Едните, които са приели импулса на любовта и са приели възходящия път на развитието и другите, които не са приели този импулс и продължават да затъват в материята понеже в края на петата културна епоха е ликвидацията на века, ликвидацията на кармата, както учителят го нарича. Тези, които приемат духовния импулс, тяхната карма ще се ликвидира, а тези, които не приемат този импулс, остават под ударите на кармата, която ги обвързва още по-здраво в материята. Така в началото на шестата културна епоха, Човечеството е разделено на две. Едни, които водят духовен живот под импулса на любовта и други, които живеят стария живот на материята. И в шестата глава е описано състоянието на тези, които не са приели импулса на Христа и за тях настава една голяма катастрофа. А в седма глава се описват тези, които са приели духовния импулс, и са преминали в новата епоха. В тази глава се казва, че един ангел казва на тези ангели, на които е дадена заповед да повредят живота на земята, да не повреждат земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударят печат върху челото на слугите на нашия Бог и чух числото на подпечатаните 144 хиляди подпечатани от всичките племена на Израиля, т.е. от всички племена и народи по земята. И всички са облечени в бели дрехи и с палмови клончета в ръце. И по-долу се казва, че това са онези, които идват от голямата скръп и са опрали дрехите си и са ги избелили с кръвта на агнето и затова са пред престола на Бога, и му служат денем и нощен в неговия храм. И седящият на престола ще изпрати скинията си върху тях и няма да огладнеят вече нито да ожеднеят, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек. Защото агнето, което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извора от жива вода и Бог ще обърше всяка сълза от очите им. Това са тези които са приели духовния импулс в течение на петата раса и по-конкретно в шестата културна епоха на петата раса и това, което са посели тогава, се разкрива в шестата културна епоха на шестата раса. Така че книгата, която държи седящите на престола, представя човешката душа, а седемте печата са това, което душата е придобила в течение на седемте културни епохи на петата раса, което е запечатано дълбоко в подсъзнанието. В течение на шестата раса, в нейните седем културни епохи, тези печати последователно ще се разпечатват в съответните културни епохи с помощта на Христовата сила, любовта. Това е тайната на седемте печата. За седмия печат е казано. И когато отвори седмия печат, настана мълчание на небето около за половин час. И видях, че на седемте ангели, които стоят пред Бога, се дадоха седем тръби. Осма глава, първи втори стих.